Négy hónappal később, 2008. november 4-én, leadtam a szavazatomat Barakra. Aznap korán reggel együtt mentünk a szavazóhelyiségbe, a Buleás Szúzmit általános iskola termébe. Alig néhány háztömnyire Csikágói házunktól. Szását és Máliát is magunkkal vittük. Mindkettőjüket úgy öltöztettük fel, hogy onnan-azonnal megyünk tovább az iskolába. Úgy gondoltam, az iskola még a választás napján is, talán főkép a választás napján, jó ötlet lesz. Az iskola maga a rutin, az iskola biztos pont. Ahogy elhaladtunk a fotósok és a tévékamerák mellett, hogy bejussunk a tornaterembe, és az emberek körülöttünk mind arról beszéltek, hogy ez az elnök választás, milyen történelmi pillanat, Örültem, hogy bekészítettem az uzsonnás dobozokat. Milyen nap lesz ez? Nagyon hosszú. Ezen kívül semmit sem tudtunk. Barak, mint a feszültséggel teli napokon általában, minden addiginál hazább volt. Üdvözölte a szavazóbizottság tagjait, átvette a szavazólapot, kezetrázott mindenkivel, akivel találkozott, és nyugodtnak látszott. Végül is logikus gondoltam. Innentől kezdve már nem rajta múlik. Egymás melletti szavazópultot választottunk, és a lányok egészen közel hajoltak, hogy nézzék, melyikünk mit csinál. Már többször is szavaztam barakra, állami és országos eseményeken is, és ez az alkalom sem tűnt másmiennek. Számomra a szavazás Szokás kérdése volt, fontos szertartás, amelyet lelkiismeretesen el kell végezni minden adandó alkalommal. Amikor kicsi voltam, a szüleim magukkal vittek a szavazó helyiségbe. Én is külön gondot fordítottam rá, hogy amikor csak lehet, Szása és Malia is elkísérjen. Hát, ha így megmutathatom, mennyire egyszerű és jelentős ez a cselekedet. A férjem karrierje lehetővé tette, hogy közelebbről is megfigyelhessem, hogy akár egy maroknyi szavazó is eldöntheti, merre billen a mérleg nyelve, Nem csupán a jelöltek, hanem az értékrendszerek között is. Ha minden egyes körzetben otthon marad néhány ember, az hatással lehet arra, hogy a gyerekünk mit tanul az iskolában, milyen egészségügyi ellátásra leszünk jogosultak, vagy háborúba küldjük-e a csapatainkat. A szavazás egyszerre egyszerű, ám hihetetlenül nagyhatású. Aznap a szokásosnál néhány másodperccel tovább bámultam a szavazólapon, a kiskarikát a férjem neve mellett. Az amerikai Egyesült Államok elnök között. Közel huszonegy havi kampányolás, támadások, és kimerültség után ott álltam. Ez volt az utolsó, amit meg kellett tennem. Barak oda pillantott rám, és felnevetett. Még mindig azon gondolkodsz, kire szavaz, kérdezte. Kell még egy kis idő. Ha nem lett volna ekkora az izgalom, a szavazás napja. Akár még pihentető is lehetett volna a forgatagához képest. A féle mini vakáció a között, ami történt, és ami hamarosan bekövetkezik. Hónapokon át minden olyan gyorsan történt, és most lelassult az idő. Otthon asszonyként kiszolgáltam a családot és a barátainkat, akik beugrottak beszélgetni és kitölteni az időt. Valamikor délelőtt Barak elment kosárlabdázni kréggel, és néhány barátjukkal a közeli tornaterembe. Ez addigra már választás választásnapi szokássá vált. Barak mindennél jobban szerette a kosárlabda verseny jellegét, mert lecsillapította az idegeit. Vigyázz rá, nehogy valaki betörje az órát, mondtam Crégnek, amikor a két férfi elindult kifelé. Tudod, hogy később szerepelnie kell a tévében. Na-ná, hogy megint én felelek mindenért, Vágott vissza Krég, ahogyan csak egy bágy tud. Aztán már ott sem voltak. Ha hinni lehet a közvéleménykutatásoknak, Úgy tűnt, baraknak győznie kell. De azt is tudtam, hogy aznap estére Két beszéddel is készült. Egyel a győzelem, egyel a vereség esetére. Ismertük azt a jelenséget, amely éveken át országszerte megismétlődött több jelentős politikai választáson is, ahol fekete jelölt is indult. A közvéleménykutatásokon vezető fekete jelöltek rendre elhasaltak a választáson. Ezt egyesek azzal magyarázták, hogy a kisebbségi jelöltek esetében a szavazók sokszor eltitkolják a kérdező biztosok elől az előítéletüket, és a véleményüket csak a szavazó fülke magányában fejezik ki. A kampány során újra meg újra feltettem magamnak a kérdést, hogy Amerika valóban felkészült egy fekete elnökre. Vajon az ország elég erőse ahhoz, hogy túllásson az etnikai hovatartozáson, és félretegye az előítéleteit. Végre valahára megtudjuk. Aztán szeptember közepén beütött a krach. Az amerikai gazdaság kezdett irányíthatatlanná válni, amikor több pénzintézet és bank hirtelen csődbe ment. A hitelpiacok befagytak, a cégek nem jutottak hitelhez. Az emberek megtakarításai köddé váltak. A történelem e pillanatában Barak volt a megfelelő ember. Az elnöki megbízatás eleve nem ígérkezett könnyűnek, de a pénzügyi válság miatt sokkal nehezebb lett. Barak azonban higgadt, felkészült és okos volt. Én pedig tudtam, hogy képes megoldani a problémákat. Személy szerint még mindig megbékéltem volna a választás elvesztésével, mert valamennyire visszatérhetnénk a régi életünkhöz. De azt is éreztem, hogy az országnak csak ugyan szüksége van a segítségre. Persze hatalmas felfordulást örökölne. Ahogy közeledett az este, kezdtek zsibbadni az ujjaim. Az egész testem bizsergett az idegességtől. Enni is alig tudtam, nem volt már kedvem csevegni anyával, és az egymás után beköszönő vendégekkel sem. Valamikor felvonultam az emeletre, hogy kicsit egyedül lehessek. Mint kiderült, Barak szintén visszavonult. Nyilván neki is szüksége volt egy kis magányra. Az asztala mellett ülve találtam rá, a győzelmi beszédét olvasgatta a hálószobánkkal szomszédos, könyvekkel teli irodában, az odójában. Jól vagy, kérdeztem? Aha. Elfáradtál? Nem. Mosolyogva nézett fel rám, mintha be akarná bizonyítani, hogy igazat állít. Előző nap kaptuk a hírt, hogy túlt, Barak 86 éves nagymamája elhunyt havai szigetén, miután hónapokon át küzdött a rákkal. Barak külön gondot fordított arra, hogy még meglátogathassa tótot, hiszen nagyon megviselte, amikor annak idején nem tudott elköszönni édesanyjától. A nyár végén a gyerekekkel együtt is meglátogattuk az idős asszonyt. De Barak tíz nappal a választások előtt egyedül is odautazott. Egy napra megszakította a kampánykörutat, hogy leülhessen a nagymama mellé és foghassa a kezét. Felötlött bennem, mennyire szomorú is ez az egész. Barak épp a politikai karrierje kezdetén veszítette el az édesanyját. Két hónappal azután, hogy bejelentette, Indul az állam szenátusi választásán. Most, ahogy felért a csúcsra, A nagymamája már nem lesz ott, Hogy ezt lássa. Azok, akik felnevelték, mind elköltöztek. Büszke vagyok rád, bármi történjék is mondtam. Annyi jót tettél, ahogy te is mondta, És magához húzott. Mindketten egész ügyesek voltunk. Az otthon, családi körben elköltött vacsora után mindannyian kiöltöztünk, autóba ültünk, és bementünk a városba, hogy egy szállodai lakosztályban, amelyet lefoglaltak nekünk, egy kisebb baráti társasággal és a családtagjainkkal figyeljük a választási eredmények beérkezését. Az alelnök jelöltünk, Joe Biden is a felesége, Jill is külön lakosztályt kapott ugyanazon a folyosón, hogy a barátaik és a családtagjaik körében lehessenek. Az első eredmények délután hat óra körül futottak be. Kentucky a republikánus jelöltre, mccain -re, Vermont barakra szavazott. Aztán nyugat Virginia, McCain mellett tette le a voksát, ahogy nem sokkal utána Dél-Karolina is. A magabiztosságom megingott egy kissé, bár a fentiek nem okoztak meglepetést. Barak tanácsadói kibejártak a szobánkba, és folyamatosan tájékoztattak a legfrissebb hírekről. Láthattuk a tévében, hogy már több ezer ember gyülekezik a Grand Parkban. Nagyjából másfél kilométerre tőlünk a tóparton ahol a választási műsort óriás kivetítőkön közvetítették, és ahol majd később barak is megjelenik, hogy a két beszéde közül elmondja az egyiket. Gyakorlatilag minden utcasarkon rendőrök álltak. A parti őrség hajói figyelték a tavat, felettük helikopterek köröztek. Úgy tűnt, Chicago visszatartott lélegzettel figyel, és várja a híreket. Tánektikát barakot választotta, aztán New Hampshire, Massachusetts, Maine, Delaware és a főváros is. Amikor Illinois neve mellett baraké hangzott el, hallottuk, hogy odakint az utcákon felharsan a Dudaszó, és az emberek lelkesen éljeneznek. A szoba mostanra szinte teljesen elcsendesedett. Mindenki Várta a végeredményt. Tőlem jobbra a lányok ott ültek, piros és fekete ruhácskájukban a kanapén. Balra tőlem, barak, Az akóját valahol leterítette a szobában, És most ott ült a másik kanapén anyám mellett, Aki aznap estére elegáns fekete kosztümöt vett fel, És ezüst fülbe valót. Készen állsz, nagymama? Hallottam barak hangját. Anyám csak oldalvást rápillantott a vejére, és megvonta a vállát, mire mindketten elmosolyodtak. Később anyám bevallotta, hogy nagyon meghatódott, és őt is épp annyira megérintette barak kiszolgáltatottsága, mint engem. Amerika magabiztos és erőteljes férfinak ismerte meg. De édesanyám is érzékelte ennek az útnak a komolyságát, és a ráváló feladat okozta magányt. Itt ez a férfi, akinek már nem volt sem apja, sem anyja, és nem sokára megválasztják a szabad világ vezetőjének. Amikor legközelebb odanéztem, azt láttam, hogy anyám és barak egymás kezét fogják. A tévécsatornák pontban tízkor kezdték el mutogatni a mosolygós fotókat a férjemről, és bejelentették, hogy Barack Hussein Obama lesz az amerikai Egyesült Államok 44. elnöke. Mindannyian felpattantunk, és elkezdtünk kiáltozni. A kampánystáb beőzön lett a szobába, ahogy Bádenék is, és mindenki ölelkezni kezdett. Barak megcsinálta, mind megcsináltuk. Valószerűtlennek tűnt, pedig szilárd győzelem lett. Ekkor azt éreztem, mintha a családunkat kilőtték volna egy szerkezetből, egyenesen bele valami különös, víz alatti univerzumba. Minden lassúnak tűnt, és kissé torznak, pedig mindannyian gyorsan lépkedtünk. A szolgálat ügynökei betereltek minket a teherliftbe, onnan ki a hotel hátsó kiáratán, onnan be egy várakozó autóba. Vajon vettem levegőt, amikor kiléptünk az utcára? Megköszöntem, amikor valaki kinyitotta az ajtót, ahogy elhaladtunk mellette? Mosolyogtam? Nem tudom. Minden olyan valószerűtlennek tűnt. Csak ugyan hosszú nap volt. Láttam a lányokon, hogy kezdenek fáradni. Felkészítettem őket ezekre az órákra is. Elmagyaráztam nekik, hogy akár nyer, akár veszít apa, egy nagy zajos ünnepséget csapunk a parkban. Most már rendőrségi kíséret mellett haladtunk a légsordrájvon. Egyre gyorsabban délnek a Grand Park felé. Sokszázszor megjártam már ezt az utat életem során. Mióta itt mentem először haza busszal, a viknyi Ez az én városom. Ennél jobban nem is ismerhetném ezt a helyet. Ám, ezen az estén egészen másnak hatott. Különös csend telepedett rá, akár egy álomban. Malia csak bámult kifelé az autó ablakán. Apa! Szólalt meg, már-már már szánakozva. Nincs egy lélek sem az utakon. Szerintem senki sem jön el az ünnepségedre. Barakkal egymásra néztünk, és felnevettünk. Ekkor vettük észre, hogy a miénken kívül Egyetlen jármű sincs az utcán. Barak most már az Egyesült Államok következő elnöke volt. A titkos szolgálat szabaddá tette az utat. Egy teljes szakaszon lezárták a légsordrájvon. Minden kereszt leállították az átmenő forgalmat. Mint megtudtuk, ez a szokásos óvintézkedés egy elnök számára. Ám nekünk mindez újdonság volt. Minden újdonság volt. Átkaroltam Maliát. Az emberek már ott vannak, kicsim, mondtam. Ne aggódj, minket várnak. Így is volt. Több mint kétszázezer ember zsúfolódott össze a parkban, hogy láthasson minket. Hallottuk a várakozással teli morajt, ahogy kiszálltunk a járműből, és oda minket a park elején felállított fehér sátrakhoz, amelyek a színpadhoz vezető alagutat alkották. A barátaink és a családtagjaink már összegyűltek, hogy üdvözöljenek minket. Csak épp a titkos szolgálati szabályoknak megfelelő kordom mögött kellett várakozniuk. Barak átkarolt, mintha biztos akarna lenni abban, hogy még mindig ott vagyok mellette. Ahogy mind a négyen felléptünk a színpadra, én Mária kezét fogtam, Barak szasájét. Annyi mindent láttam egyszerre. Láttam egy vastag, golyóálló üvegfalat felállítva a színpad körül. Tengernyi embert. Sokan közülük amerikai zászlót lengettek. Az agyam ebből semmit sem tudott feldolgozni. Túl szabású volt. Alig emlékszem, Barak aznap esti beszédére. Sasa, Malia és én oldalról figyeltük, ahogy körbeveszi az üvegpáncél. A városunk és a több mint 69 millió szavazat jelentette magabiztos nyugalom. Ez a nyugalom az, ami megmarad bennem. A szokatlan higgadtság azon a szokatlanul langyos, novemberi estén Csikágó tava mellett. Hosszú hónapokig szoktuk a dinamikus kampánykörutat. A tömeg izgatott kiáltozását, skandálását, és ehhez képest a Grand Park légköre egészen más volt. Ott álltunk az ünneplő amerikaiak óriási, újjongó, ugyanakkor figyelmes tömege előtt. Csendvet körül minket, mintha minden egyes arcot meg tudtam volna különböztetni a tömegben. Sok ember szemében köncsillogott. Talán csak én képzeltem a nyugalmat, vagy talán a mindannyiunk számára késői időpont velejárója volt csupán. Végül is közeledett az éjfél. És eddig mindenki csak várt. Mind nagyon. Nagyon régóta vártunk.